Bella ndugu mslamu vitu hivi tatatu ambapo ni almasi ambayo ni the diamond tunajua e, kitu amba ni chenye thamani sana makaa ambapo hutumika hutumika jikoni kupika na kuishi kisha na hii ambapo ni graphite tenye kutengeza penseli hapo juna hutumika pia katika ufundi wa simu ya smartphone vitu hivi vitatu utashangaa kwamba ni aina ya kitu kimoja zote ni carbon lakini utapata utafauti baina ya carbon ambayo yuko kwenye, kwenye makaa na carbon ambayo yuko kwenye diamond kwenye almasi na carbon ambayo yuko kwenye grafite Tafauti natoke wapi tofauti ni hali ya kuweza kustahamili dharubu kwa ni diamond nini? ni carbon ambayo umetengenezwa under very high pressure ile kauni ya kwamba imestahimili dharubu ya kuwaaita usito pressure kutoka almasi kitu ambacho ni thamani kubwa sana uzito chenye kungara sehemu yake wafalme lakini kutotaka kusu, kusubiri kutoweza kustahimili kutoka makali sehemu yake ni kuvumilia kidogo ikatwa penseli ambayo ni sehemu yake na shule ya kwamba kuwa wewe utasubiri sote ni, ni kaboni sote, katika dunia sote ni kaboni ni wewe kuchagua vipi utaponika na kitu ambacho kitakutofautisha ni hali ya we kusubiri. Ni da usubiri usubiri dharu, huwe kama diamond. Yaani diamond na mziki. huwe kama nini? Almasi. Ama huwe utashindwa kusubiri huwe kama nini? Huwe kama makaa. Ndugu Muislamu, hii hali ya kwamba ni mtu kusubiri walioijua amboni maambia ridaanullahi alayhim maana ya hakika ya allah subhanahu wa taala fa sabrun jamil hangalio ni wapi upeo hawa ndio aliweza kusubiri hawa ndio iliwapata nini wakawa ndio almasi ya kikweli. wale walishindwa kusubiri mahali yao ilibaki ni jikoni vipi muislamu utaridhia wewe kuwa makaa na unaweza wewe kuwa almasi tusungane katika hii hali ya kusubiri katika hii wabaa, hii balaa ambayo imetukumba sasa mambo ya corona ni tukiondoka katika hii wabaa tuondoke ya kwamba kauni sisi ni almasi wala sisi si makaka barakallahu fekum nafikiria paka kwa rimanda next inshaallah